і довго расували тут немилостиво. А коли цей відлам їхнього племені осів у Криму і стали в них володіти гіреєм, то хан Сагіб-гірей звелів поламати кочівницькі вози і визначив усім місця замешкання, давши кожному доволі землі, і стали вони обробляти землю, і, може, і жили б на ній мирно, а завоював Крим погромця царгорода султан Фатіх і знову пустив їх на християнський світ, як своїх псів голодних. Ще й в усіх султанів після Фатіха щодо кримців, мовляв татари, люди цілком вільні і приборкати їх не змога. Чим мають жити? Землю давно вже захопили беї. Ханові треба віддати десятину зарожаю і тисячу гаманів золота щороку. Калга-Султан вимагає 500 гаманів золота, Нуриддін – 250 гаманів, а Акиш-Ханський немає нічого, живе тільки з того, що йому в руки впаде. Ось і вийшло так, що Богом їхнім, опричав Лаха, стала війна безконечна. Є ще лише народився на світа, в них уже був хан Газігірей, прозваний Бора, що може означати і великий вітер, септо бурю, і п'яного верблюда водночас. Був той хан справді, мов, п'яний верблюд, забіяцький і шалений, але прославився як великий поет. Навіть послання до султану Стамбул дозволено йому було складати віршем. Та він писав так. «Проста душа для нас ліпша, як простий ріст, від чорних брів миліший кінський хвіст. До луків тужимо, ми все й до гострих стріл, Більш ніж до гарних виць та до жіночих тіл. Душа в нас кожного лиш боротьби жадить, Замість води і вина нам кров ворожу пить. Примітка. Переклад Івана Франка. Звикли бачити їх деякими. А вони освічені, бо школи мають, Коли кожної мечеті. А тих мечети у самому лише Бахчисараї понад три десятки. Уже півтори сотні літо Бахчисараї в передмісті Салачик. Існує вище їхня школа, Медресе, що зветься Зинджерли, школа з ланцюгом, бо там низько над дверима висить ланцюг, який має нагадувати кожному, хто входить у храм науки, щоб він не забував схиляти голову перед мудрістю. Може, і втішалося б самою мудрістю. Але ми, стали мечем оголеним у руках темної сили султанської, і вже нічого не можуть і діяти, бо сила та попихає їх без кінця, штовхає проти нас, жене і наглить, бо, могуть козацька, не дає спокійно спати султанам. ж не сказав султану Мурад, що він спить спокійно на обидва вуха, хоча безліч принців у Стамбулі змовляється на його згубу. А лякається тільки козаків, які, будучи нікчемним вимитом польським, сон стільки монархам псують. Де ж де світла, де темрява? Чи в Стамбулі, чи в Римі, а чи де інде? Хіба львівські домінікани не посвятили в себе шаблю гетьмана конець польського? І не обносили її в урочистій процесі як зброю, що мала послугувати до винищення віри православної і народу руського? Шкода говорити. Квантілля сапієнціа регітор мундіс. Никва мудрість, володарює світом. Самому смішно було від своїх слів про мудрість. Коли о півдні другого дня прискочили звідусюди нога, що вели нас, і загалайкали на випередки. Олуденіс, чуваш, оркопу! І ні про слідку мудрості на цих замурзаних, неомитих, як казав отець Федір, водою святого хрещення, а тільки дика радість і захват непередаваний, бо ж побачили своє рідне, найдорожче. Ми не бачили тим часом нічого, крім сивої рівнини і сивого неба над нею. — Про що вони голосують, невірні діти? — поспитав мене отець Федір. — Сивач попереду і перекоп. Треба ще було їхати та їхати, поки далеко попереду рівнина здійнялася темним довгастим горбом, а під ним темною мертвою смугою вгадався нам Сиваш або ж гниле море. Ми ще не бачили нічого, а нас уже побачено, і настріч полетів невеликий чамбул. Наші ногаї загукали настріч своїм родичам. Ті здибили кони, пустили в гору хмарий стріл, чи то на повітання, чи то й з погрозою. Тоді підскочив до мене з кількома вершниками в брудних кожухах старий воїн, віднодесятник їхній, і спитав, хто ми. Я сказав, хоча й що йому було до нас і наших імен. Нагай метнув до нас швидким і хижим поглядом, мабуть побачив нашу одіж, наших коней заводних і в'ючних, наші сакви напхані, «Бут наш» говорив йому, що прямуємо до самого хана. Але нога його чий слухав. Хан для нього був далеко, а ми ось тут. Він жив тепер самим лише очима, чіпкими хижими. Він приглядався і прицінювався, який бакшиш зідрати, поки він тут найвища влада, право і закон, життя і смерть. Врешті визирив коня в дорогій муборі. Махнув на нього правицею, мовчки видивився на мене. «Кінь для мого брата Тугайбея», – спокійно сказав я по-татарськи. «Тобі дадуть іншого. Він не гірший, бо в козаків не буває поганих коней. Ти досвідчений воїн і маєш знати це. Так вони обдеруть нас до нитки», – невдоволено мовив Гемкомій. «З чим же до хана доберемося?» Добереся, димку, добереся і до самого Бога! заспокоїв я його, показуючи козакам, що підвели коня для дарунка татарин. Гниве море лежало мовби й не в берегах.